116. Vremea profeților. Acela care astăzi se numește proroc, Nabi, înainte se numea Văzător. Regi, 9, 9. În fapt, tradiția de vizionare, ROEH, se scrie RO apostrof EH, din perioada nomadă, a fost modificată după cucerirea sub influența nabuimilor, pe care israelitii i-au găsit în Palestina. Către anul 1000, vizionarii yahviști precum Nathan și Nabâimii, co îi coexistau încă. Treptat, cele două funcții au fuzionat și rezultatul final a fost profetismul clasic, vechi testamentar. Ca și Nabâimii, profeții erau asociați sanctuarelor și cultului și aveau experiențe extatice.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 El se răscoală împotriva politicii lui Ahab. Acesta voia să îi integreze pe israeliți și pe cananeeni, acordându-le drepturi egale și încurajând sincretismul religios cu cultul lui Baal sau Malcart, cultul protejat de regina Izabel, originară din Tir. Irie îl proclamă pe Yahweh suveran unic în Israel. Yahweh și nu Baal este cel care dă ploaia și asigură belșugul țării.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 Așa cum Izabel dăduse ordin să fie masacrați profeții lui Jahve, Ilie, după victoria sa, cere poporului tăpună mâna pe cei 400 de profeți ai lui Baal. Ilie i-a dus la păriul Chișonului și i-a înjunghiat acolo. Nota. În plus, Ilie profesează violent la adresa regelui Ahab, care a ucis pe unul din supușii săi pentru a-și însuși via acestuia și prevestește o moarte violentă. Caima postumă a lui Ilie îl apropie de Moise. Legenda ni l-arată răpit de ea velacer la cer într-un car de foc. Biografia lui Elisei, discipol și succesor al lui Ilie, abunde în episoade miraculoase. Spre deosebire de Ilie, Elisei adună un grup de profeți în jurul său. Dar ca și Ilie, el participă activ la viața politică, dă oracole regelui și chiar îl întopărășește la război. Lăsând la o parte chicitorii și vizionarii ambulanți, se disting două categorii de profeți. Primul grup este constituit de către profeții cultuali. Ei locuiesc în preașma templelor și participă la rituri alături de preoți. Nota 9. Eșantioane din discursurile lor se găsesc în unii psalmi. Psalmul 2, 21, 81, 110, 132. Și în cărțile profețiilor Naum și Avacum. Închei nota. Aceștia sunt profeții de curte, asociați sanctuarelor regale. De multe ori ei prezic regelui Victoria Dorită.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 Vocația lor este decisă de un apel direct al lui Jahve, După cum relatează Ieremia, citez, fusta cuvântul Domnului către mine și mi-a zis, înainte de a te urzi în pânte te-am cunoscut, înainte de a ieși din pânte te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Închei citatul Ieremia 1 Roman 4 la rândul său, Isaia a văzut într-o zi în templu pe, citez, domnul Iahvesen pe un scaun înalt, închei citatul, înconjurat de Serafim și a auzit vocea zicând, citez, pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru noi, închei citatul. Isaia a răspuns, citez, iată-mă, trimite mă pe mine, închei citatul. Și Dumnezeu i-a poruncit ca să, ce să spună poporului. Isaia 6, 11, 10. Apelul este ascultat în pofida opoziției auditorului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 Posesia divină se manifestă uneori prin extaz, deși exaltarea ori transa extatică nu pare indispensabilă. Unii profeți au fost chiar acuzați de nebunie, precum Osea. Citez, profetul este un nebun, un rătăcit, omul cu duhul lui Dumnezeu. Închei citatul. Dar nu se poate vorbi de o adevărată afecțiune psihopatologică.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 Elisei știe unde să găsească apa în pustiu și știe că regii au poruncit să lucide. El cunoaște cuvintele pronunțate de regele Damascului în dormitorul său. Închei nota. Ei fac dovadă de puteri miraculoase de natură magică. Ei învie morții, hrănesc mulțimile cu o cantitate minimă de alimente, îmbolnăvesc anumite persoane. Numeroase gesturi îndeplinite de profeta au o valoare simbolică. Ilie își aruncă mandaua peste Elisei.